Це київські канонники йшли по вісім алтин, а за московські треба було давати по десять. Сам великий государ для сприяння київській лаврській печатні казав купити в лаврі 12 книг патериків печерських, і ті патерики переплести добрим перепльотом в кожу і по обрізу з золотом, і на купівлю перепліт тих книг дати гроші з київської приказної ізби з доходів, що взяті у київських міщан». Навіть розкульники, які з недовірою ставилися до православ'я латинників, поважали книгу Кирилову і Авєрі, укладені трудами киян. Книга ставала скарбом неоціненним і в церковній різниці, і в боярських хоромах, і в хижі простого московита. Піддячий Василь Баутін, який перевозив книги з малоросійського приказу на печатний двір, спокусився деякими і було виявлено пропажу. Один мір з Богом чоловіку Гізеля, чотири сказання Айуді, один канон на Лазареве Воскресіння і на Святую Пасху. Начальник печатного двора Митрополит Царський і Подонський Павло цензурував київські книги і заборонив до продажу в Москві на 119 рублів, 20 алтин, 2 діньги, і ті книги, хоч і з єретицькими вивловлюваннями, звелено було взяти в казну великого государя з виплатою людям Гізеля соболями. Кушва не вельми порадувався такій торгівлі. «Ми люди не торгові, – мовив він, – соболів продати не зуміємо, же наш інокентій волів на виручені за книги гроші купити не хутер, а паперу для лаврської печатні. Заповідано ж, ще першими святителями нашими – зорати руську землю святим хрещенням, неційте святого і божественного письма книгами. Україна визволялася з неволі людської, і дух свій возносила незалежним в навчанні, в слові, в книзі. І молода воля народу нашого набула такого зухвальства, що намірилися ми просвітити, і, може, і покорити своєю мудрістю саму Москву, молодого її царя, і новопоставленого патріарха». Все виказувало на здійснимість великого задуму. Вже з перших літ царствування Олексія Михайловича на Москві зродилася пильна увага до книги і знання. У посольському приказі створилася ціле книгозбірня на різних язиках. Послам і гінцям царським велено купувати всі книги, що стосуються московських діл. Як Григорій Кунаков привіз із Польщі в 1650 році шість зшитків, печатних по-польськи з латинським. А саме, перше і друге. Війна Зборовська щасливо докінчена при множестві рицарства і обозів Зборовського і Збаразького, Войтеха Тетішевського. Напечатана в Варшаві у печатні Петра Елерта. 1649 року. Третє. Лікарство на оздоровлення річа поспилитою універсалом або грамотою поборовою за збитки, утрати і непотрібні домові істері, напечатане в Кракові в печатні Лукаша Купиша 1649 року. Четверте. Оборона покою у людей добрих знайдена в День всіх святих у костюлі начальним варшавським через Ксьонза Авоїтиха Тітішевського, напечатана в Варшаві в печатні Петра Елерта 1649 року. П'яте. Як відправляв Ксьонз з Альбертуси на війну, знову напечатана в 1649 році? Шосте. Як Альберту з війни пішов назад, знову напечатано в Кракові в 1649 році. Московським послам до Польщі князю Ріпніну Оболенському з товаришами в 1653 році велено купити такі самі нужні к Московському государству надобні книги. Перше. Хронограф, а в ній писано про все московське государство, а називається той книги Слагатель Жигімонт. Герберт Стейн латинским языком. Второе. Хронограф польский подлинный, старовечность польскую и русскую описывающий, она называется той книги слагатель Гвагнин. Третье. Хронограф же на латинском языке, польский, тот всех летописец есть новее и последнее для того, что в нем описаны лета Седа Владислава IV короля польского и называется латинским языком-то книга хроника Пясецкого бискупа Перемышльского».